Подітися нам ніде і нікуди. От через що років з п'ятдесят тому наше молоде чоловіцтво сіло на коней і подалося у дике поле, на пониздя Дніпра, за пороги, на острови, лимани і плавні, і там з князем Дмитром Вишневецьким заснувало свою військову державу – Запорізьку Січ. А ми, що жонаті та й не такі відважні, зосталися при своїх дворощах і хатах. Сиділи ми так, сиділи і рік, і два, і десять, і двадцять, зітхали вночі, зітхали, скреготали зубами. Коли пройшла чутка, що з'явився северин на і став за нас, за нашу віру і землю, за нашу колишню волю і ще незагублену гідність, мов щось прорвало, мов підкинуло нами. Терпець урвався, і вхопили ми коси та ратище, ці питавила, що в кого було, і, не оглядаючи, стали під наливайкову руку. А тепер, пана Назара, я скажу вам, чому кашовари у нас з однією рукою, чому вони однорукі. Так от, об'є шляхтич чи то в селі, чи то в місті, об'є українського чоловіка. І що? Та нічого. Сплатить за вбивство 12 копійок казні у Краків, і на тому край. 12 копійок і годі можеш вбивати і надалі. Ні суд, ні ксьонц, ні король, ніхто за це тобі і не докорятиме, Бо українець для них не душа, не людина, а бидло, худоба. Коли ж українець, доведений вже до краю, зачепить лише пальцем польського старосту чи найзашмульганішого горлопанистого шляхтича, йому відробують руку. От через що, пана Назаре, «У нас кашоварять самі однорукі!» «Так, то кашовари!» «А тепер я скажу вам про сотню жбура!» «Ви ж знаєте нашого сотника жбура!» «Якого?» «Ну, жбура, Петра, отого роздай біду!» «Горбоносого? З діркою між зубами?» «Його-його! Так от!» «Вся його сотня, всі сто його козаків – німі!» «Вони не говорять і мовчатимуть вже до віку!» бо у них вирвані язики. Знову ж таки, як тільки наш чоловік, а особливо ж гарячий хлопець, навіть і не зачепить поляка, а лише огризнеться, скаже йому щось не так і не те, як суд і жовніри на поготові, виривають тому язика. До чого ж воно йде? До без'язикого народу, спитав приголомшений Євнух, з таким, як у нас, життям не схочеш і білого дня. Чи, може, схочеш?» Оливчині очі синьо похолоділи і потверджали, стали як синій сніг. «Пане Оливко, вибачте мені знову, але я бачу, що ви не надто високий чин у вашому війську. Я Джура Гетьмана Наливайка, його охоронець, а заразом на моїх руках господарство. От через що я й хочу вас запитати?» «Звідки ви, можна сказати, простий сипа знаєте про давнину своєї землі?» «Як звідки знаю?» – здивувався Семен. «У нас про неї все знає кожен, від Волопаса до князя. У кожнім селі у нас на та і церкви, і школи, старі діди, а сам я – псаломщик церкви Святого Миколая, де настоятелем рідний брат нашого гетьмана отець Дем'ян». Він же і духівник князя Острозького. А ще панотець викладає у нас в академії в острозі математику і латинь. Коли вони з князем і паном Федоровим друкували нашою мовою біблію, і я трохи їм пособляв, то наслухався від пан отця Дем'яна дещо від того, що він знає сам. Так от. Як Северин Наливайко взявся за шаблю і пішов у степ, і до нього гунули люди, то сів мені якось раненько на підвіконня голуб. Сів і каже, ніби каже Туркоче, «Збирайся, Семене, і ти». І я зібрався, і ось я тут. Поголив голову, бо коли в битві, то чомусь сильно пітнію. За шипшинами між казанами, струнився гамір. Розлючені негрітянки обливали з відер водою Упу і усіх попідряд. Кашовари і китайські вояки позалягали за вогнищами, а бідний Упу, як на дощі ховрашок, скулився під водолиєм, але кричати на танцівниць деренчливим криком не перестав. Мокрий, а через те ще жовтіший, Упу заховався за діжкою, та чорні дівчата перекинули на нього діжку з водою, пошпурили цебрами заказани у воїнів і кашоварів і зі своїм криком та плачем почорніли до шарабанів. «Чого вони хочуть?» – спитав Оливка у євнуха. «Не хочуть у монастир. Іди, – кажуть вони, – упов старий, – повудькало у монастир сам. А ми від козаків нікуди не підемо, бо нам з ними добре. А ще вони кажуть на діда непогамовний». Вивчили пані від козаків і ще одне слово. З Дністра війну вітер. Відкотив Євнухові полухалата і відкрив заховану під полою рушницю. Євнух відразу ж прикрив яничарочку краєм халата, та Оливка встиг помітити дуло і спитав. «А це що у вас?» «Рушниця, пане Оливко!» – закліпав над спітнілими щоками Євнух. «Назар!» І ніби позбувся голосу, продихнув Хоч враз неї я вбив коня вашого гетьмана. Свата? Голена оливчина голова зробилася аж наче круглішою. Коли військо покинуло гетьмана і попливло на той бік Дністра, той гетьманів кінь почав вириватися, куди попливли усі, через Дністер. Панна Ливайко вже, будучи геть один, його відпустив. І сват а хоч би тобі заїржав господарю на прощання. Ні, скочив у воду і навіть не оглянувся. Я саме стояв на кручі, рука моя сама висмикнула з-під халата рушницю, і я вистрілив. Наливайко вас бачив? Бачив. І щось сказав? Нічого, ні слова. Лише оглянувся через плече. Тоді й додивився, як коник пішов під воду, Глянув на вже на тому березі військо, нагнувся, завдав на плечі сідло і з віслячком пішов з берега в порожній табір.